E, azkenik urteta izan dira guztia usteia guztuan bitartez deun da berrogeetan maz aspiroen artean. Kontua dugu eta aldeak e, kontuan hartu behar dugatle batetik ikastetzek ezkeintzen izkiguten gelaketa hori e, e, alde batetik eta gero bestetik jendeak zeskatzen duen. Nau duan, e, badira eskola batzuk ari ditugu askola batigu. Pues normalena mai katatu eta dugu, hoy beteko dugu, baina badira beste eskola batzu, pues ha dizuela askonea edo bueno, ta kitarachetedo, dauden tokiagatik edo rutiago da delako edo horrekin dugu segur, igualbait, batzutan gera soberan izaten ditugu. Txan, Sar, esartu mm. egin ditzakeun baina jendeak ez ara junai orduan horregatik momentu honetan ez dakigu beti gabiltza vuelta horretan eh sereon 700 orijake mo dugu ja ben izenak aurriskizak ikusten direnean hori bai gusaia tzen gara jakinaanik eta ume gehien hartzen Pero ia gustan normalean gutxiago izaten Bai, agustuan normalean de hecho bueno, Bielskola bakarrik ezkentzen dira, se bai jesten da asko, hori izaten dira ia 1900 erazien ditzi, baina aurreko urteetan eh Gaitamar... Eh, gero horreke asko esaten du ze eskolak ezkentzen eh, ditugu. Azkeneko urtetan beti izan ditugu edo obra girelako edo zugalekanea pues, ez, humoa ez eta kaui dira gehien eskatzen eh, diranak. Ordan horiek ez egoteak hartzen du ume eh, umegutxeago parte hartzea. Horten bueno, gehienak ditugu, orduan, eh, bueno, espero dugu bentza jendearen expectatibak eta beti aldizateak. Eh?